ovaj fetva šeheh albani rahmatullahi aleyh ja se da ste razumili, da ste vidjeli šta hoće še da kaže, hoće da kaže da ljudi u svokoj sredini postupili svojim uvijekom i za to znači, gdje možeš da ljudi pozivaš še javno, pozivaj še javno gdje ne možiš javno, pozivaj še tajno mađutim nasijela način pozivani ili suprostavljanja nije, draga vrču, kukaviću nego je to samo način na koji je propisano da se poziva u Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i zato vidimo danas, ukazivam ne radi bitnosti Allah mi toliko o te teme, nego zato što svako malo dođe neko i postavlja neka pitanja, kaže dolazim neko sa tim stvarima opterećavam neko sa tim stvarima a to je na primer vidite ovdje kako še kaže da treba početi prvo sa podučavanjem ljudi islama tevihida Prašnjavanje vširka. Međutim, iki danas dođu i prvo što je da poduče ljude, jeste da i poduče kako će druge proglašavati na vjednicima. Zato možemo su vam dolazili pojedinici ili grupe, koji su počeli govoriti, e, znaš li kakav je propis izbora? Znaš kakav je propis ko ode na nemuslimanski sud? Znaš li da je čovjek čanfir u jednoj i drugoj situaciji? Na čovjek jednik teko počeo planjati. E, ja sam ljudi koji su teko počeli planjet. Odmah je počeo taj čafer, taj čafer, taj čafer. Zbog čega, kaže, izraš one glasami? Zbog čega, zato što se se obratio građanskom sudu, drega vraća. Ovo je pitanje. Spomeni ću radi. Da vidite laž, odnosno smutnju tih pojedinaca. Pitanje izbora, znači izbora u današnjim zakonima. I pitanje u kojim su pobodi islamski učenjaci. Znači, danas ako se mi nađemo, na primer imamo stranke koji su nemuslimanske stranke. Pa stariješ kaže, nemuslimanske stranke, da je smije da izađemo izbor ili ne, ne smije da izađe izbor. Istine, broj čaka koji kažu, nije način, niti je put, niti treba da izađemo na izbor. Jer, te stranke manje više lažu, se petle, kao što se nama pokaziva, iz da. Ali ja hoću da vam kažem jednu stvar, da ne smije briga da vam budu izbor. U smislu, da vam prika budu izbor, u smislu da će bolje i sama doći preko izbora, međa. Bolje za islam će doći preko nas. Preko naših dijela. Preko naših aktivnosti. Jer kao što, ka, kao što je spomenuo, imam Buhari u svom sahihu, od Abu Zerra. Da je rekao, mi se borimo protiv našeg neprijatelja sa našim dijelima. Subhanallah, danas dođe čovjek koji se brine kakva će stranka pobijeti na izborima. Međutim, čovjek možda je u istamu 5 godina. Nikada svoj oca nije pozvona namaz. Nikada svoju majku nije na mas, Nikada svoj brata nije pozvona namaz. Nikada svoju sestru nije pozvona namaz. I on mislije da će preko nekih izbora proklanjat njegov babo. Ili proklanjat majka. Ili sestra dođe s obe Ili ovaj dođe s tobe. se to nije desilo. Normalno, sako objetanju se priča. Međutim, da vam kažem da mislite da je to način ja on kažem da nije način, ali on kažem da su islamički učinjaci govorili o tom pitanje, pa su tako generator da ne treba. jer tone islamske stranke, a muslimani smi da priznali islamskikim zakokommeđuti im postoju name. Postoj ureme kao šste ne preprime šeh husin, Rametul lajali, ali iznate koji ih husin. koji misli i smatroje da je obobave za muslimaniju da iz zađ na izboj. Makar bile sve na stranke. U smislu, ako će neka stranka biti bolja za muslimane ili manje zlo za muslimane, će ih da je obaveza da izađeš i da zaglasiš za tu stranku, pa makar bila ne islamska stranka. I to je posmatra u smislu, ne u smislu da ti priznaješ taj demokratski zakon, ne. Nego u smislu šta? Da ti biraš manje zlo. I da ne spomnijem još da kaže mislim da je dovoljno kada je spominje ime Šeću da je dovoljno ljudima i omladini koji, koji znaju vrijednost u leme što to znači. S druge strane također pitanje obraćanje ako čovjek musliman se obrati na Islamskom sudu da mu presudi. Draga brać, većina islamskih učenjaka, ogromna većina islamskih učinjaka kaže da je dozvoljeno da čovjek ode, kada je u nuždi, na Islamski sud na sekularistički, ateistički, ne kako god hoćete, sud i da preko suda zapravi svoje pravo. Međutim, da uzmem samo onoliko koliko ga slijeduje, Na primjer ja sada, a? ja sada, naprimjer, imam spor oko zaostavštine mog babe i mene pripada određen dio. Braća mi ne daju. Obratim se sudu da dobijem ono svoje pravo. Međutim, sud mi rekne pola, a meni ispada, primjer manje. Ne smijem da uzmem oko, osim koliko me šariatski slijeduje. I to je mišljenje izdalo, tu fet izdalo vijeće, odnosno kolegijom islamskih pravnika u Mekke. Vijeće, stano vijeće za fetve u Saudiju iz na čijem je čelo bio šijeh Binbas. Čije je član bio šijeh Fauzar, šijeh Gudejan, mnoga druga ulema. Rekli su da je dozvoljeno da se čovjek obrati. Ista je da mali broj. Je da nije dozvoljeno. To su također posmatrali sa aspekta nužde i ne nužde koristi štete. Ne usmiju da ti priznaješ te zakone. Khalifu, salatu, salatu, salatu, kada je poslao muslimane, prva hijra u Abesini, na Đaši, u kojoj je bio nevjernik. Ili poslao u smislu nevjerniku, zato što je bio vjerovo, naudu billahi ta'ala, da možemo koristiti njegovo nevjerstvo. U smislu da je priznao neki dio njegovog nevjerstva. Ne. Ne. ne, u smislu zašto je za te muslimane. Međutim, denas ova pitanja. dođe ljudi koji kažu, ne, ne, tu nema razilaženja među ulamom. I taj nevjernik, taj nevjernik, taj nevjernik, taj nevjernik. Na dvogu džadju kažu, možda nešto drugo, možda kažu ovo. Vije što pogledajte kako smutnju. Tako da kažemo prave. I onda govore, niso se svoj mušima slušao. Ona je ko dozvoli izbore, on je demokrat. Ona je koji ode tu, on je nevjernik. La havla ola kuva tilla billah. Kažu, ne, ne, nema tu razilaženja među lomu, to, to su so akajitska pitanja, razilaženja nema. Znači, druge stvari, koje slobodno mogu da kažem, da su laži, da su neistine. Da su laži, da su neistine. Jer neki ljudi, subhanallah, da bi u zadnje vrijeme, čak'o i zapripisuju Kuranu i Sunnatu, počeje su da koli iste laž, da bi pojačali svoje mišljine. Otvoreno tvrdim, ja me tvrdim da su da koli iste laž. Pa kažu ovaj ših, je rekao, koji sađe ne izmeri čovjeka pročitaš, tamo vidiš da ne kaže. Ne... On kaže moje mišljenje da ne treba, a čovjek ne kaže da ko izađe, da je nevijelik. I spominju ta imena. Međutim, otvorno na lažu. Međutim, takvi, po mojom mišljenju, lično, me zaslužuju da im se posjeti pažnja, da se o njima govori. I zato ših Albalni, nikada nije napisao neku u zasebnom knjigu gdje je odgovarao nekom je. Spomenuo bi u pusnoti. Neću laž, neću neistinu. Međutim takvi ljudi gdje zaslužuju da se toliko vremena on ima posvjeti. Na nekađem druge stvari što su ljudi ne iskreni. Znači da je dođe čovjek, kaže na primjer ja prihmatam mišljenja da ona je ne klanja da je čafir. Ljudi kaže svom babi klanjaš li? Naklanjam i kaže ti iz čafir. Bab umre, jedna čeka da ga naslijedi. Da uzme od babi onu. Voda nema da pita nasljeđivali se koja ne mi je se ne nasljeđiva. Voda jedna čeka da naslijedi svoj, nema vize što je bio čafir. To nije iskrenost to nije iskreno, zdraga, Čovjek dobio države neke nadoplatke, ne pita je li haram, o taguta ili ne taguta, tada uzme. Međutim, vam neko smatra. Misli, dobro islam hoće da niza... Ne, ne, kaže, tisuća akra. Misli, to su, to su još mizernije, ne kažem, stvari koje također ne zaslužuju. I zato vam kažem. Vidim se da ovdje, šijeh rahmetullahi da upućuje na jednu stvar. I zato želim da vam kažem sa ovim šten zaključak ovoga. A to je, draga braću, da Čovjek radi na polju širenje islama shodno svojim mogućnostima. I ne da izaziva smuti. Ako smutnja dođe neka, pa mi ljudi počne govoriti vidjeti tak kisi, tak kisi, to je njihov problem. Međutim, da čovjek izazove neku smutnju, da počne nešto nasilno raditi, to nije pravce srfa. Allah je kada se narod popravi. Kada budeš radio da popraviš pojedince, Allah će promijeniti stanje tog naroda. Počudno je sada vrijeme da su imami bolji da su bogobojazni da su sretni kao što neki kažu treba nogom provaliti pa držati u džamiji države pa nema veze ne budite što će biti Allah dželalšanu Kur'an kaže wa kam u fi'ati min i kolko je malobrojnim skupina koji su pobijedile Mnogobrojne skupine uz Allahovu pomoć. I sada okroz kada je posanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao po programu i menhađu koje je da Allah subhanahu wa ta'ala bio. Podilajte kako je posanik alaihi salatu wa sallam koliko godina bio meki. Mekin. Koliko je godina posanik je bio meki Mekin. godina bio u Mekin. Je bio, bio, bio posanik i doživljavo što je doživljavo. I gledaju ubijaju ovoga, ubijaju ovoga, ubijaju ovoga. Međutim, naredba sabura i zabrana korištenja nasilja amtara navina klila laom kufuaj i djeku. Samisisi videone kokoj ima je rečeno kufuaj i djeku,daleko ruke od borbe. Nisu mjeli da pomisle na mor, nego obbavljajte namas, i date zekjat i tako da. dato je bio i na posani karih sedatve se čini iđu. je može. Id može da ispoljava svoju vjeru E onda kaže sada ja jam ispoljavam vjeru, sada praktike muslimske kazne ovo, ono, i onda je počelo počel širenje samo sa džahadom. I pogledajte, onda svaka bitka je bilo šta, bio pobjeda.